Неділя. 13 травня. Я сиджу й готую тести для учнів. Хоча люблю свою роботу, все ж таки це досить одноманітна справа, тому час від часу відволікаюсь на щоденник. Я ще сподіваюся, що можу написати щось розумне, або принаймні не нудне. Мрії, мрії. Мені тоскну від самої себе. Цікаво, чому серед східних мудреців так мало жінок? А якщо вони є, то схоже на відьом. У нас дуже мудрі жінки. Наприклад, моя мати чи старша сестра. От у кого б світ було повчитися мудрості. Але мені зовсім не хочеться бути мудрою. Їхня мудрість народжується від жіночого страху бути не так зрозумілими чи покинутими а я замість того, щоб учитися в родичів, читаю американські бестселери та заплутані незрозумілі європейські книжки про нездорове та дивне кохання. Якщо їхні письменники не вигадують таке кохання, а так воно в них відбувається насправді, мені стає ще цікавіше дізнатись, як влаштоване європейське серце, чому воно не вірить таким простим речам і чому постійно все заплутується. На старовинній буддистській церкві, куди ми ходимо всією родиною, від учора висить величезний плакат, на якому відкрито усміхається суспільству вродлива кореянка в білому вбранні. «Не зволікайте з одруженням!» – величезними літерами написано на плакаті. «Мені схотілося домалювати їй вуса або задерти сукню. І задраною спідницею вона б не виглядала би соромнішою, ніж із цим написом. Не зволікайте з одруженням!» Я це називаю американізацією Сеулу. Сеул – дуже американізоване місто. Але я не впевнена, що мене зрозуміють і підтримають інші, хоча знаю достатньо молодих людей, хто так думає. Втім, гадаю, що Донг за такі думки мене не схвалив би. Донг мене рідко схвалює, хоча й кохає мене. Я це знаю, бо він пахне, як людина, яка любить, і прагне кохання». Він не поділяє моїх поглядів. Проте я мало що йому розповідаю. Колись я сказала йому, що мені надзвичайно цікаво було б дізнатися, що відбувається в серцях європейців. Яке воно в них? Чим живе? Особливо в серцях європейських дівчат. Бо вони такі нетипові ці дівчата. В них немає проблем з очима, кольором шкіри. Від природи в них таке різне волосся – а ми від народження ходимо з чорними прямокутниками на головах. За традиціями вони вільні. Але чому в європейських книжках? Усі вони потерпають від незбагненних почуттів, сумного та божевільного кохання. Чому тут таємниця? Чому такий дисонанс? Є воля, є вибір, але так багато сумних історій. Донк на це відповідав, що вони змучені можливостями вибору. Багато вибору, багато проблем. Жіночий мозок цього не може опанувати, впоратися, тому в них постійні неврози. Ти б краще спостерігала за звичайними речами, тільки так можна стати мудрішою та збагатити себе, так сказав Донг. Він дуже спостережливий і терплячий, здатний навіть дочекатися миті, коли розкриється квітка оксамитової шепшини. А ще годинами може роздивлятися дрібняки. Він це називає спілкуванням. Переглядаю серіал «Швидка допомога». Власне кажучи, тільки для того, щоб було про що говорити з Юн. У нас стає все менше тем для спільних бесід. Я ображаю себе тим, що дивлюся нецікавий мені серіал, чи ображаю Юн, бо вважаю її нецікавою, нездатною до інших розмов, крім обговорення цього серіалу про американських медичних працівників. Не думаю, що хтось у родині мене зрозуміє, якщо я про це запитаю».